Skulle du inför sändningen vilja ha en sån här utsökt eukalyptuspastill av fatser? Du menar en sån som friskar upp så väl kropp som själ och gör hela livet till en fräsch dans. Jag menar precis de pastillerna. Ta två. Mmm, oh. så otroligt fräscht Känner vi som en ny människa Månen mm. är det nu inte sen ska lossa lite choklad från Fatsenstund Men no, man ska ju tycka det En dånsmässal så det är det som är det bästa med radio Så alltså, att man som får göra klavt och. och så får man en massa saker Men no, no, det är just det alltså Jag vill ha som en älskar gå och ser. Och då kan jag få med en välmå Hej, hallå och välkomna till Radio Pleppo, programmet som är jättebra Med Ted och Kai. Men Kai, är, är det inte ändå lite sjukt att vi har en sån slogan? Alltså på vilket sätt då? Men jag menar, programmet som är jättebra Att inte det gör ödmjukt direkt Och inte vet jag heller hur mycket det nu sen betyder Och det är vi själva som liksom står och säger att, att det är jättebra det du har rätt, alltså för att om vi säger att det är jättebra så det är ju ungefär som om Hallonen nu i valet skulle ha gått och sagt att hon är kvinna. Nej, alltså det är... Nej, det är inte alls så. Hallonen är ju kvinna. No, men... Ni säger vad ni vill, alltså det här är Radio Pleppo i alla fall Och idag står jag och Ted i ett ödelagt hamnmagasin här i Åbo Och jag tror det eller ej, men vi ska alltså träffa Harrison Ford Åh, oh, alltså det här är helt fantastiskt Harrison Ford, the one and only Både jag och Kai är stora fans av honom Och vi har sett alla hans filmer Och ja, när det gäller karaktärskådespelare Så finns det nog ingen som bemästrar mimiken och närvaron Med en sån intensitet som han En stor konstnär vi skriver också erotiska fanfics om honom Och så brukar vi klä ut oss till Indiana Jones Och piska varandra mm. Efter alla dessa år Då vi försökt träffa honom Och, och bjuda in honom hit till Finland Så har han äntligen svarat Han skrev ett brev Jag har det här Här står det Hej Ted och Kai. Jag vill träffa er och kommer på helgen Bla bla bla bla Harrison Ford Alltså, det är så häftigt! Alltså, men förstås det underliga är ju att det faktiskt är utskrivet det här bla bla bla. bla Och så jo. är ju brevet skrivet på svenska och har jättemånga av mm. Det står ju till exempel här att, här, att han tycker att Radio Pleppo är så logiskt. Och jag undrar sen riktigt varför han bara oss honom här i det här ödehamnmagasinet. No, men ja, uh, men det här det är säkert någonting med det att, att kändes han som så 20 och, och blyga och så sådär allmänt excentriska. Okej. Det är Harrison fucking Ford Skulle han vilja träffa mig på morgonen så skulle jag boka biljett direkt Nå, Absolut, alltså det ska ja. bli så spännande Men jag undrar vad han är alltså, han borde ha varit här redan mm. Välkomna, Harrison Ford kommer strax Medan ni väntar kan ni ställa er på den bruna plattan Märkt med ett kryss Okej, okay. vad är det här? Ser du någon platta uh, Jo, här strax bredvid Okej okay. Alltså, det här är faktiskt konstigt. Vem var det som talade i högtalaren? Mm. Tänk om någon försöker lura oss. Tänk om det här är en fälla. Det känns ostabilt. Oh. Hej, hey, Ted, oh, oh. <skratt> Situationer som borde ha hanterats annorlunda. Ja. ja, hej. Jag skulle vilja köpa två fastlatsbullar med jordgubbssylt du är värd. de med sult är slut så vi har bara mandelmassa kvar aha ah Zagreb, Zagreb, Zagreb. Look, like a mancha, just do you, listener, por Radio Zagreb, me farta o qualca? Lovely. La <laughs> Radio Zagreb. Kolka Full fart, farta. Duvati kartval arena igor, fra te postur tendis. Berätta för lyssnarna! Ume delbart Jag var på superkonsert med supercharna oh. oh. kär! Uh. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh Musikan är så BOOM BOOM BOOM! KOKA! Centosido, nu halvar! Radio Zagreb samlar in pengar till Rakoslovakia! SMS, vanliga nummer! 3555 Radio Zagreb Man känkar två euro Liten peng för dig Stor jävla hjälp För Ragnos Lundvalken Och du sms två gånger Du känkar fyra euro funny, money, money. In the rich Varta, klockan är lite över tre Och du vet att det betyder Duggins, wui wui! Naughty, naughty, very naughty. Wui wui! Duggins, boy, boy. Madonna! Ah. Madonna, o oh, Ben Affleck, ti man's little see so! Men farta kanske de jobbar tillsammans mot sön! Sure. <hull> I vilken händelse som helst. Madonna, vänner, Fleck, så klart får vi Vån fart, farta! Du var och handlade igår och hände lustig sak. Berätta! Jag står i kassakön och, oh-oh, inga pengar. Och kassa tjejen, mycket söt. Hon skakar på huvud. Bim-bam, bim-bo! Hundra procent, Korka! <skratt> <skratt> Näst i radiosangren. Nummer ett. Mega hit, Det är Zoom Zoom-lovers! Och hej hej pappas killar! Med fart av tiden där ute, kocka, vad säger vi? Gå tummen upp eller tummen ner. tummen upp och pard Du Sackrib. Sackrib. Radio Sökerib. Pleppo. Yeah. <coughs> <coughs> <coughs> Det här... <coughs> Det här är Radio Pleppo med Ted och Kai. Oh. <coughs> Kaj, var är vi, vad hände? Ingen aning, alltså. Jag har gått till att vi skulle träffa Harrison Ford. <clears throat> han hade han had skrivit ett brev att han ville träffa oss i ett hamnmagasin, men så kom han aldrig, och så plötsligt så ramlade vi genom någon slucka lucka i golvet, och nu, nu ligger vi här i mörkret, alltså. Vad hände nu? Filip, oj nej, gode muses, nej. Oh. Ni som har lyssnat på Radio Pleppo vet säkert vem Filip är. Han är en svårt, störd ung man som har trakasserat mig och Kai ända sedan i höstas. Han är livsfarlig och oberäknelig och totalt sjuk. Nyt oss härifrån nu genast till jag river tårnögglarna ur dig! Oh! Ted, om vi ska klara oss ur det här så måste vi ta det lugnt där. Ni behöver inte bara ariga, det här ska bli saloon. Ni måste tänka ordentligt bara, man måste vara smart om man vill klara sig ur Philips skojiga dödslabyrint! Vad sa du? Dödslabyrint? Kan inte göra så här? Vi tänker inte gå in i någon fånig labyrint och du kan inte tvinga oss! Om ni inte vore så med att skrika så skulle ni kanske märka att det har en jättejuissig hausbörd på er! Är de Jag har gjort dem själv! Kai, Kai, det stämmer! Jag kan inte riva bort mitt! <laughs> in, inte jag heller! Titta, det är en sorts skyltdocka som kommer ner från taket. Och den har samma sorts halsband som vi har. Titta nu vad som kan hända om ni inte gör som jag säger. Ted, <skratt> halsbandet blinkar ja. på skyltdockan. snabbare, och snabbare ja. blinkar Hej! <skratt>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 Jo! Radio Situationer som borde ha hanterats annorlunda! Jo! <skratt> <Oha>. <skratt> Hallå? Ja, hej, det här är Valerius Dahl, rektor för Såghedens högstadium. Ja? Jag ringer angående er son, Mini Ollon. Han har inte varit i skolan på tre dagar nu. Och, ja, är ni medveten om det här? Nej, vad säger du? Alltså han har nu varit i skolan på bornarna som vanligt. Just det. Ah! Jag på exakt rätt tidpunkt. När så klingar det högst upp så räknar du snabbt i tre och hoppar rakt ut. Det är långt! Det här är Radio Pleppo med Ted och Kai. Kai! Och, och vi, är en, vi är fångade i en dödslaborint som Filip, en Kai. galen psykopat, har satt ihop. Och han lurar hit oss och, och nu måste vi... Kai hoppa nu! Ett, två, tre... Går det mot! Bra! Snabbt in genom polten innan det stängs! Vi klarade. Men var är vi nu då? Vi är alltså i en dödslabyrint. Och nu har vi visst klarat. av... Vad är det, femton rom med dödsfällor? Alltså jag slutar räkna efter att vi har klarat tio rum. Vi, vi, vi kom just ut ur ett rum med sågklänger överallt och innan det så så var det krokodilrummet och, och motorsågstafetten och, och... Nej men alltså, mellan motorsågstafetten och krokodilrummet så var det väl robotvåldtäktsdiskot oh. men, men, men det här rummet ser ju inte så farligt ut, det är ju, det är ju tomt Det är din tur att gå först. Okej. Okay. Jag ser ingenting, alltså. Hej, men kanske det här är ett sånt psykologiskt test att egentligen finns faran i det här rummet bara i vårt hovo? Ja. Okej, okay, det kommer knivar ur väggarna. Spring! <skratt> <skratt> vi klarar det. Så bra. Ted, hur gick det? Alltså, vi är så bra. <skratt> Hej men ju det där var sista rummet. Ni har klarat minskade gaddets laborint. Det trodde jag inte. Va? Är det sant då? Alltså, du kommer att låta oss gå. Nej, men hur kommer vi ut? Nu no, då, jag ska nu hjälpa släppa ut er. Låta er gå. Men jag tror inte jag. Kaj, han har aktiverat våra exploderande halsband. Veterinären vet. God dag djurvänner och uh, annat. Ja, ni är allihopa välkomna till Veterinären vet. Season 3 med mig Klaus Wernur Brötchenbaum. Djurexpert, författare känd från tv och allting. Ja, ni kanske inte såg det men det var på MTV3 för några nätter sedan det här tv-grejen att det var ett sånt där debattprogram då man fick skicka meddelanden till TV med mobilen och då var det någon idiot som hade skrivit kojrat Och jag blev ju arg och skrev svar. Och ett av mina meddelanden fanns i tv-rutan i nästan fem minuter. Och då kunde alla se vad jag hade skrivit. Ja, men jag är ju också författare- till bästsäljare, såsom Vilken tentakel ska man skaka först? Vet och etikett för intresserade. Och min senaste, det är en samling av mina debattartiklar om pälsfarmning, som nu getts ut med titeln Tänk på raven inte med raven, era ravens plågar. Ja, jag minns inte den exakta titeln nu. Det var någonting fyndigt i alla fall. Ja, men. Här i Veterinären Vet så svarar jag ju på era frågor Och min telefon telefonsvarare blinkar som ett sinnessjukt Det finns så många frågor i den Och jag har som vanligt valt ut ett par Och vi börjar med den första Hej, jag har försökt lära min dvärgtax Som heter sexhelikoptern Att spela ett instrument Men han spelar för jävligt Ja, du hör ju själv Vad ska jag göra? Musik, ja. Mm. Det är faktiskt min andra stora passion näst efter djur. Ja, jag spelade faktiskt i ett band när jag gick i gymnasiet. Vi hette The Gay Cox. De glada tupparna. Och jag spelar gitarr och skrev låtar. Det var tidigare det... Vi hade en sån en, en sån där van som vi hade målat med bandnamnet på sidan och så körde vi runt och spelade över hela landet. Rackin all over the world, watch out for the gay cocks. Ja, en sång vi hade gick så här. We are the gay cocks coming to rock you. First we will cheer you, then we will thank you. Ja, jag minns inte texten exakt, men det var en hit. Oj, oj, oj, polisonger hade vi alla Ja, ja, nu minns jag inte vad frågan var. Vi tar nästa. Hej, Klaus Werner! Igår kom storken med en bebis till mig och min fru och nu har vi alla salmonella. Ja, jag är inte säker på att jag uppfattade frågetecknet i den där frågan. Ja, men det påminner mig i alla fall om en annan låt vi spelar med The Gay Cox. Den hette Question Mark. Och handlade om en aktivist som hette Mark. Och han blev inspärrad för sina åsikter. Det här var en sann historia. Han blev sen överkörd av en ångvältschaufför som var hög på nark. Ja, 60-talet. Det var en wonderful time men också en dangerous time. Ja, sista frågan. Morgens Klaus Werner. Jag är en hund som kan prata. Igår hade jag kittit på mattan framför spisen Och min husse tog tag i mig Och så fick jag vara ute på gården hela dagen Jag tyckte att det här var rent ut för kastligt Var ska jag kita då när inte någon släpper ut mig? Så är det ju så kallt dit ut nu Ska jag som frysa ballarna av mig bara för att få kita? Då kitar jag hellre på mattan Och så får husse sig i röven med sitt marrande Okej, okay. uh, ja, jag håller egentligen med om allting där... ...så jag vet inte riktigt vad jag ska säga mer. I don't know what to say. Everyone let's be gay. The times they are changing. Yeah, yeah. <laughs> ja, det där var alltså ännu en låt jag skrev till The Gay Cox. Uh, den handlar om att sluta prata och bara vara glad istället. <laughs> ja. ja, jag är ledsen om jag inte är så koncentrerad på era frågor idag... Men jag blir så tagen av alla de här minnena från när jag spelar med bandet. Då får nog gå hem och leta rätt på våra demo och reklamplanscher och röka mig tillbaka. Ja, men nej, sånt är ju olagligt. Fast vem bryr sig. Power to the people. Hush. <laughs> ja, ja. Jag fortsätter ringa in era frågor bara. Vi ses en annan gång. Hej då! Situationer som borde ha hanterats annorlunda Okej, kolkutka 3850. viskument 38 och Varsågod Tyvärr, vi tar inte mot vissa elektron Okej Med och, och Filip har fångat oss och tvingat oss att gå genom en dödslabyrint. Och nu kommer vi till ändan, men han har satt halsband runt våra halsar. Som kommer att explodera när som helst. Vi kommer att dö. Och jag <skratt> som aldrig har varit i Borgon. Inte jag heller. <skratt> <skratt> Filip! <skratt> ja, hallå? Stäng du av dem, <skratt> Filip. Bra, Filip. Men tack, kom igen. Men tack, släpp ut oss härifrån nu då. Alltså, vi är ju dina vänner. Jo, jo. Inte ska du ju spränga upp dina vänner. Mina vänner? Ja, vi kan börja vara tillsammans. Någon gång nu som då. Jag menar ganska ofta. Jag menar hela tiden. Jo, vi kan fira din födelsedag Du följer väl idag? Vi kan baka tårta med grädde och, och, och mandelmassa och... Ingen mandelmassa! Släpp ut oss nu bara så kan vi hitta på allt möjligt tillsammans Okej! Okay. Wow. Oh. Kai, väggen svängde runt Vi är ju liksom i någon kontrollrum oh. Vem vill bli miljonär? Ja, så sjukt i ryggen Ta på mina blåsor. Vill ni slicka dem? Jo, alltså alldeles strax. Men, men om du ska ta bort de här halsbanden först. Det ska vara liksom skönare då. Okidoki. Sen ska vi fara på en flygtur till Åland. Ska bara boka biljetterna först. Self-destruct sequence initiative. Va? Oh, ja. Nio ja, sekunder bara. Hoppas vi har patka för nu far vi. Det snabbt föll från den vi hoppar över. Oh. Ja, One self destruct sequence activated. Sorry. Är du okej? Åh, vilken smäll Vad händer med Filip? Är han död? Alltså, hela huset är borta Men någonting säger mig att det här inte var det sista vi såg av honom Samtidigt i Mariehamn Åh, oh, du, jag är så skär i dig Vad skötter ni det där? Koppsocker jagar födelse dag i dag Och vill bjuda alla som inte var i militären på festa. Mm. Vilken söt tjej! Jag har inte blivit ammad på nå länge Kom nu hit så får vi leka tillsammans Vi kan spela fint Monopol